Flashback. Són les nou. The sound of summer. Flashback. Fent l'autèntic so. Flashback. Númeres Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Flashback. Hola, hola, soc Sebastián Jatra. Hola, i escoltes Flashback. flashback.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 con cualquiera na, na, na, na. pasarte aborrecer a tuarte la vida entera no te va a ayudar olvidarte de un amor que ni no se ha acabado andar con todo el mundo na, na, na, na. darme la lleva a un mundo yo no es más con que voy a olvidar tú ese vacío que no lleva llenar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 Puedes con cualquiera, no, no, no, no. no. la borrachera, no, no, no, no. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a estar con tu amor.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 Olvidar-te un amor que no se va acabar Puedo estar con tot el món mundo Na -na -na -na -na. Molt bon dia, són les 9 minuts d'aquest matí de diumenge 3 de setembre del 2023 Durem tret de sortida a un nou matí d'èxit amb el que és l'èxit de la setmana Des del dilluns fins avui diumenge de la mà de Sebastián Llatra i Manuel Turizo Aquesta que coneixeu de sobres i que es diu Vagabundo Benvinguts un diumenge més, avui estarem plegats fins a les dues de la tarda amb, amb A la casa dels èxits, a la casa de Flashback Amb cançons com aquesta que protagonitzen Guillem Soler i tota la seva banda Buos i Juan Magan, El món de veritat Després dels mil m'agrada que hem intercanviat es els cors de matinada que ens fem de d'amagat De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat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 Sentir les coses com les tinc. El cor, la llum, no em deixa veure el sentit. La mirada, posada en conquistar-te i ara tot és que res m'agrada. Si no parla de tu de coses que sé que em passaria tonto a ensenyem les teves cartes i juguem a fer-ho tot mal. Tot mal, tot mal, però mai jo et faré cap mal, cap mal. mal.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 your strawberries and something more ooh yeah I want it all and stick to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 La revolució festiva de la temporada sona així. Fes la morsa amb Palat i Pelut. La formació d'Osona torna a destacar per l'originalitat dels seus ritmes i melodies. La revolució de Palat i Pelut comença amb la morsa. Palat i Pelut, el grup català revelació de l'any, amb el suport del Departament de Cultura. A veure, Marc, que hem de fer la promo de l'O de Barça. Tens alguna idea? Així ràpid, també el cap 1 gener, 2 de febrer, 3 de setembre, o s'esuna, Barça. Sí, trobo que t'ha sentat molt bé l'estiu, eh, Rata? Veig que estàs molt creatiu. Tio, no sé què et puc dir, d'O s'esuna, que són de Pamplona, que tenen bones rotondes... Jo que sé. Eh, molt bé, crac, ja trucaré. La retransmissió del Barça, el va de Barça. Diumenge a les 9 del vespre, o s'esuna, Barça. I a dos quarts de nou, la prèvia del partit.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 De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com Flashback. som. La Ràdio Musical de Barcelona, 106.1 Flashback, el so dels èxits. Flashback. me up in diamonds, cover me in gold But nothing naked by me, made my heart whole Given up on romance Then I found you la cançó que té com a protagonistes Chanel i Abram Mateo. It, I Sonen aquest matí d'èxits a Flashback per canviar totalment de registre i viatjar fins als Estats Units amb Olivia Rodrigo i una altra d'aquelles cançons que ens emocionen. Flashback. Així sona Vampire.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 Cuddle with me all night Give me one, let me alone, be my sunlight Tell me lies, we can get we can fight Yeah, we did it before, but we'll do it tonight I yeah, Afro black boy with the gold teeth Your dark skin looking at me like you know me I wonder if you got the G or the B Let me find out how see coming over to me, yeah This day's a way too lonely I'm missing out, I know This day's a way too lonely I'm known for love away, but... I I define me times but I got nothing love in my mind I need a baby wall in my brain need a never say to my down and very like tell me that's life when I'm kissing that night be like you be okay and everything's all right oh uh, let me in nothing cuz i'm not wanting anything but you let me anybody in a little bit of your brain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 What I Want és la cançó que va assolir el número 1 a les principals llistes d'èxits del món la passada temporada una cançó de Lil Nas X que escoltem a l'antena de Flashback Només èxits en aquest matí de diumenge quan falta un minut per dos quarts de deu així sona el projecte Marro, so positiu a Flashback Me gusta el sushi Ja m'he cansat de fer swipe Ja no em queden superlikes Algú passa que no lligu He d'ampliar el radar almenys un quilòmetre lluny. Jo no crec que no és un tema de quilòmetres, Guim, no? No. Si, si... Canviaré el meu perfil. El faré molt més molon. Mostrar els meus braços de marfil. Que tothom pensi quin tiarrón. I així naixera el jo. Segur que triomfarà El meu perfil es llegirà <totipat> M'agrada el cinc i dos a i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 Va sempre abans que el català. Uh, I així naixerà un, un nou joc que segur que triomfarà. Joc, el meu perfil les llegirà. <totipos> Me gusta el sushi, los amigos y la playa. La poesía, el deporte y viajar.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 There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, yeah. Now my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I'll never try yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Yeah, yeah. Everything gonna be alright Gonna raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got oh, Cheers to the wish you were here but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost from the way Cause the drink bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back your doo -doo, doo -doo, doo -doo. The night és Dua Lipa Flashback Matida, diumenge, dos quarts i mig de deu, Aitana Això és Les Babys que se hace fatal. the ocean but you're surfing now I said I love you for life but I just sold our house we were kids at the start I guess we're grownups now mm -hmm. couldn't never imagine even having doubts but not everything works out no now I'm dancing with strangers you could be casually dating damn it's all changing so fast si Podem deixar de ballar el ritme de Camila Cabello, et Sheeran. Una cançó que ens fa sentir la mar de Beto tu. Bam, bam, a flashback, només èxits. Per donar passar una altra experta en fer cançons que ens fan sentir la mar de bé, com és Bico i Noixentera. Sábado noche, diecinueve, ochenta. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por todas las calentas. Y me pongo tibón Pues esta noche para algo de tuyo Yo yo que vuela mejor y Se va calentando el ambiente. Yo te busco en toda esta gente Dime dime, dime Quipta de fresa mi mojito de menta. las cosas bonitas al final se dos trocitos de fruta si quieren se disfrutan te a mi fiesta en mi casa la 1 noche te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 Es mi mujé todamenta las cosas bonitas al final se encuentra i'm back my with this fist and clearly I don't see myself up on that list But she said where you wanna to go Aquell festival que tant ens agrada Dels que tenen fotracs amb llumetes penjares Que organitza el cunyat i ens regala entrades Que hi toca pau ballbé i propostes rares Va i més germanat imprevista Treu un sobret amb una pista Un dibuixer que ens fa ser avis i tíets I ens vam passar el concert plorant Olivia, quin moment tan bonic que es casaven i ens diuen que serem una mesa. La...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 i ens diuen que serem una més a la família I a sobre va tocar Pugambilies I jo em sentia el protagonista Avui l'únic que vull és veure't, Olivia Sempre seràs la gran de nova família Va i més germana d'entrevista Treu un sobret una pista Un dibuixet que ens doncs fa ser avis al concert plorant Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia pensava que es casaven Va i ens diuen una mesada La cançó, en majúscules del 2023 Olivia, detallets Ara mateix el nostre número 1 de la llista Avui a partir de les 5 de la tarda Amb en Jordi Quadres descobrirem Si revalida per una setmana més Aquest lideratge de la Ràdio Musical De Catalunya I per descompte també La Ràdio Musical d'Andorra Camí a les 10 Amb Mata Am el debut l'any 2019 d'Ava Max abans, això és Miley Cyrus. We I És la cançó que hem escrit per iniciar una nova hora d'èxits a Flashback en aquest matí ennubulat de diumenge 3 de setembre del 2023. Què tal com esteu portant aquest cap de setmana? Tornada a la rutina. Ja la majoria ben habituats a la normalitat, tot i que hi ha d'altres que us aneu de vacances al setembre, sí com sigui. Féu al ritme de flashback i cançons com Waves de Imagine Dragons. Years, started a job once, feels right. just like that just dream and everything's changed with one call. Driving through the prime of your life Fins mm -hmm.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 new music la radio daos lo mansu i saw you dancing in a crowded room you look so happy when i'm up with you but then you saw me caught you by surprise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 amb Andreu Preses, Mar Arans, Marc Frigola, el Gran Germán i Carles Pérez. Música, efectes de llum i fum, foc, projeccions visuals espectaculars, pirotècnia, samarretes exclusives. Vaparitur 2023, l'espectacle 100% flashback. El dissabte 9 de setembre, el Vaparitur arriba a la pobla de Montornès. T'esperem a l'aparcament de la Closa Nova. I seguirem dient, jo ho vaig viure.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 Compra-t'un descapotable. Revisa frens pneumàtics i ja està. Porta a dinar a la família. Cap seragletes i avall. bany. Marxa un any a Honolulu. Canvia les tovalloles del bany. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la diada. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat. És que sempre fem el mateix. Quin avorriment. Tu no escoltes al matí la mare que el va parir, oi? Una experiència original i divertida. Fista el most. Escolta'ns i et direm com podrà ser baramador per un dia. Tallareu el raïm, el posareu en caixes, esmorzareu a Vila i el raïm amb els peus, plençareu el most i l'embotellareu. Una activitat que es farà en Portàlia, un dels 30 cellers de la ruta del mi, Déu, Empordà. I que només podràs aconseguir de franc. Gràcies al patronat de turisme a Costa Brava, Girona, de la Diputació de Girona. I al matí la mare calma a Parí. Ei, Pep on vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc la ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord. Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... a... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara. Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Sinsano presenta Marmut on Tour de Setembre, aprofitant els últims dies d'estiu. Al Marmut de Lluïsa Farret des de la Masia Canrates de Santa Susanna, ens acompanyarà el mestre Xavier Sardà, sempre genial en les seves frases fulminants i respostes lapidàries. I amb un ritme aniran passant la Chill una de les veus imprescindibles del jazz català i Carolina Oliveira, acabada d'instal·lar a Barcelona, actriu i cantant brasilera nominada als Emmys. Per venir de públic, escriu a vermut arroba ràdio Cada dissabte de 12 a 2 al vermut de Llucia Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Fritz Ràbic, Catania Escudier, la espanyola Viladrau i Can Durant. Ah, flashback. I know I fucked up, I'm just a loser, shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter, while well, you're at the lonely what a pour down from the ceiling I knew this would happen still hard to believe it maybe undra dramatic I don't wanna see it I don't wanna panic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 quick Des de Màlaga pel Mundo Aquesta es diu les 12 al costat De Belinda I moment d'anar fins a la cocapital Del Vallès Occidental No és Terrassa sinó que és Sabadell On hi trobem els Flash Ice Cream Una de les seves últimes cançons Que ja sonen a flashback Millor del que pensava Un instant màgic Irrepetible El solet en una cala Això és increïble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 Coneixen el Big Punk No van preveure ni el Simpson Pilla't al seu culet i perdre el sentit Quan un mou a TikTok M'arroba la gorra ni ho era Té trucant, espera Pilla't al seu culet i perdre el sentit Quan estic amb ella Estàs està tan guapa sortint del clap Però estàs més guapa sortint del mar Guillem un cabifai En direcció a la platja Un moment atent Que mai oblidaràs París Hilton, lliga les mans com un Dalton, no vol que sortim del llit i la sento a mi de París a London, catalana i orgullosa passa la història com bro no vol que sortim del llit sempre torna amb mi cap a Barcelona friends vinguin a Hayes, és com es senten els milquitsents, i així ho explicaran en aquesta cançó, on desitgen que algun dia es converteixin en un noi de disco i ballin al ritme de la música sense pensar en els problemes. L'actitud que ens agrada aquí, Flashback, clar que sí. El que últimament ha tingut una actitud que es pot posar en dubte és la de Rau Alejandro, que l'escoltem amb Rosalia. Mira, quan hem arribat a dos quarts. ni tampoc omia. Tot plegat va ser culpa de la monotonia, o això és el que deia al principi Shakira. En aquest cas, al costat d'un dels referents de la música llatina com és Ozuna. A flashback els èxits no s'aturen Taylor Swift al retorn de l'estatunidenca a flashback. Això és Cruel Summer and kill ja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 tot ready per sortir de Tallets és una de les cançons imprescindibles d'aquest estiu que a mica en mica ja estem a punt de deixar enrere la platja on precisament avui no hi podrem anar perquè fa un dia una mica llets i a alguns punts del país està caient una forta, la veritat per tres quarts d'onze del matí anem a recuperar una miqueta aquest so que tant ens agrada del cicle passat de l'ama de Peggy Go It Goes Like na Nanana primeres cançons que coneixíem d'un dels grans debuts de la passada temporada, Trickell, a Flashback Només Exits. Camí a les 11 del matí amb Dua Lipa, Don't Start Now, amb Àlex Matter I el so potent de Calvin Harris i Ellie Golding. Me, there's a place I go It's a different home Oh no When he touched me I gave up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 Passant-ho bé al ritme d'èxits Com per exemple aquest de Sebastià Llatra I Manuel Turizo Vagabundo Són les 11 i 4 minuts Tenim una hora carregadíssima d'èxits Amb Àlex De l'amada Harry Styles Robin Schulz, Lewis Capaldi, Mickey Núñez També a punt per escoltar Aitana i Sant Giovanni De fa un parell d'estius Abans però, Miley Cyrus baixant una mica tal ritme d'aquest diumenge amb Just to be young. No you. you past, Turns out open bars it to broken hearts and gone away to fly. Be young You tell me time is not changed me That's fine, I've had a good run I know I used to be crazy That's cause I used to be young Take one, for it out It's not worth crying about the things you can't erase Like tattoos and regrets Words I never met and ones that got away used to be crazy messed up for god was it fun I know it used to be wild I used to be young Y hey, pongan Ma. mariposas Soy Sancho Vanni Hola a todos, soy Cristana Tú y ella no vuelan well, mariposas Flashback Y hey, no ponga la canción Que cada vez que suena Se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en Siento que voy a enloquecer Je perdi la cabeza i estoi lo go Papallones que bé que un dia volaven I l'altre doncs Van deixar de volar tu Així és la vida I és el que explica Naitana i Sant Giovanni En aquesta cançó que sona a l'antena de Flashback Només èxits I atenció perquè avui és diumenge I és diumenge de futbol a Can Flashback Avui jugar el Barça El que serà el segon partit consecutiu Fora de casa Després de visitar el Villarreal Doncs ara toca jugar a Pamplona Ossassuna-Barça. Un partit que us explicarem des del Bà ba de Barça a partir de dos quarts de nou la prèvia i la retransmissió de l'Ossassuna Barça a través del Bà ba de Barça de Flashback per descomptat a través de Flashback.cat a la nostra antena i al nostre Twitch arroba... Flashback oficial per veure com els nostres companys del de Barça fan la retransmissió des dels estudis de Flashback. Recorda, avui a partir de dos quarts de nou de la nit, o se sona a Barça el de Barça de Flashback patrocinat per Estrella d'Am. Barcelona. Barcelona, Barcelona. 106.1 Hi ha nits que són èpiques. i ha festes que queden a la memòria. I aquell crit que mai s'esborra. jo, ho vaig Viure. Torna al Va L'espectacle definitiu de Flashback al Pandreu Pérez, Mararants, Marc Frigol, Algen Germán i Carla Espérez. Música afectes da Llum i Fum. Fot. Projeccions visuals espectaculares. Pirotecnia. Samarretes exclusives. Va 2023. L'espectacle 100% Flashback. El diumpe 9 de setembre, el Va arriba a la pobla de Montornès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 de veritat, la cançó de Buos amb Juan Magan que s'ha fet viral a TikTok. Que bonica, la storia més bonic, vostra camalla és pública, i a TikTok que és més perfecta, és si amb valles en directa. No que un torniss obri. Buos, un dels grups imprescindibles a tots els festivals i festes majors, acabarà l'any amb una gira europea.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 most. Escolta'ns i et direm com podrà ser baramador per un dia. Tallareu el raïm, el posareu en caixes, esmorzareu a Vila i Joïga, el raïm amb els peus, premsareu el most i l'embotellareu. Una activitat que es farà a Empordàlia, un dels 30 cellers de la Ruta del Vi, Empordà. I que només podràs aconseguir de franc. Gràcies al patronat de turisme Costa Brava, Girona, de la Diputació de Girona. I al matí la mare cal m'aparir. Tens un equip i vols jugar a futbol? Apunta't a la nova temporada. <sí>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 Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulgui. Rà, ràdio, què? Ràdio. Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarregarem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Si el transistor de la iaia ja no té piles, connecta't a l'estreaming de flashback.cat. Mircetem aquesta nova hora musical de flashback. Toca fer flashback. Bona sentada del segon pal al cop de cap El so més potent de la ràdio digital. Flashback Step up in the club Come on, let's go Si d'Osona, 93 love, baby don't hurt me David Guetta and Mary, so positiu per aquest matí de diumenge per descomptat a l'antena de flashback, només èxits Mickey Núñez des de Terrassa menjant-se un gelata, flashback Okay, okay, és un èxit. All the hits. Let's go to the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 i duos és el número de Harry Styles al britànic a l'antena de flashback, només èxits. Oh! Els amics de les arts tornen un cop més a la Ràdio Musical de Catalunya, un dels referents de la música del nostre país, aran endinsant-se una miqueta dins de la gènere de la batxata, amb tothom a sa Per una gran distància, per la petita espina, ressecat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 Va de batxates avui i tu Fa moment hem escoltat la més nova dels Amics de les Arts Tothom es separa I ara Chanel i a Brandt Mateo I aquesta que es diu si Per donar passarà, ara Joan de un canvi radical Ara mateix de registre És una mítica cançó de la música en català El jo mai mai Que celebra el seu des aniversari D'aquesta manera Avui l'Albert Arriba l'hora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 taula trec al sopar un menjar exquisit, vull provar aquest vi qui vol cafè, i ha gintònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena d'or. i l'Héctor diu, jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix jo mai mai he desitjat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 Seria més feliç al teu costat i jo em congelo i ella... who next is. this is flashback today i don't feel like doing anything i just wanna lay in my bed don't feel like picking up my phone to so leave a message at the tone because today i swear i'm not doing anything uh, i'm gonna kick my feet up and stare So they can teach me how to Dougie, cause in my country Mame Smith, Kim Petres, quan... Mira, just hem arribat a tres quarts del migdia. Pànic a Disco era la banda liderada per Brandon Nuri fins que es va quedar literalment sol a la banda i finalment doncs, la va acabar disolent a punt per recuperar High Hopes. Abans, Zé de Fons, Post Malone, amb Chemical. Oxytocin, and de sonora de Barbie, on hi trobem artistes com Nicki Minaj, Charlie Xiex, o també Dua Lipa. La britànica amb Dance the Night, quan falten 6 minuts, perquè arribem al migdia d'aquest diumenge, 3 de setembre, amb el so electrònic de Jack Jones, Where Did You Go? Númer no, 6 Ara, però, ritmes llatins amb una de les cançons que s'està convertint imprescindible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 Esa cintura suelta, suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tu dismo y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamo a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada en es la culpable, nos están mirando. Vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pones carres malas. Me rellena los peines te bala y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en... Yo tú Carmelo y tú mi...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 és festival que ten ens agrgara Els que tenen futrecs amb llumetes penjares que organitza el cunyat i ens regala entrades que hi toca pau al ve i propostes rares Va més germana tin prevista Treu un sosta, una pista un diixès fa ser a visitar I ens van passar el concert plural Quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven. Va i ens diuen que una mesa a la família. I si us sembla que és en què va marxar l'avi, surt una panxeta i els papas són avis.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 de sobre va tocar un oh, gambílies i jo em sentia el avui l'únic que vull és veure't tu, Lívia sempre seràs la gran de la nova família va i més germana d'imprevista treu un sobret una pista, un dibuixet que ens fa ser avis i, I ens vam passar el concert plorant, oh Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven, i ens diuen que una més a la família. Ens vam passar concentrant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven, i ens diuen que una més a família. Olivia! És una de les imprescindibles del duet del Maresma de Taillets, una altra de les cançons que formen part del seu àlbum Epixolètica. Per cert, aquesta passada nit van estar actuant a Santa Perpètua. No vora d'èxits a Flashback. Durant tret de sortida aquest migdia de diumenge, un diumenge d'aquells grisos mig tristos, tot i que Flashback, ni molt menys.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 sóc mecànic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 i no et perdis el concert de presentació el 15 de desembre a Rasmedàs. Informació i entrades a mamaduixa.cat amb el suport del Departament de Cultura. Vols mantenir l'independentisme viu i combatiu? Aquest 11 de setembre, complim els carrers de blau i groc. Compra ara la samarreta de la diada entre botiga.assemblea.cat per la independència de Catalunya.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 tants i et direm com podrà ser bara per un dia. Tallaru el raïm, el posareu en caixes, esmorzareu a Vilajuïga, xaafaru el raïm amb els peus, plossaru el most i l'embotellareu. Una activitat que es farà a EmpordàÀlia, un dels trenta cellers de la ruta en el Vi Empordà. Qui que només podràs aconseguir de Frank. Gràcies al Patronat de Turisme Costa Bra Girona de la Diputació de Girona. I al matí, la mare que el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 Nou torneig de pàdel pel cap de setmana del 15 al 17 de setembre. El torneig Corial al pàdel indoor d'Ir Sant Cugat per només 24 euros. Jugaràs un mínim de 3 partits i gaudiràs d'un super-welcome pack i super-sorteig de premis. Inscriu-t'hi entrant a torneig.corealsport.com Torneig amb s-final.corealsport.com o a través de l'aplicació Coreal Paddle. Un torneig patrocinat per M.A.G.C., Solideo i Brook Keep, flashbaquers, emisora col·laboradora. Is... Flashback. Flashback. Yeah na yehu you nigga you can make shit És una de les mítiques formacions britàniques. Chris Martin i tota la seva banda Coldplay, en aquest cas amb BTS i això que es diu My Universe. Sona flashback, en passen quatre minuts d'un quart d'una de la tarda. Carol G, El Retorn. La bichota, am mi ex tenía razón. Conteolo tía de playa me da más calor. Por ti me olvidé del pasado en no un guardo rincón. En la cama me cura todo lo que me dolía. Pues si te lo donde ya no me la tía. A ti si sí te creo cuando me dices mi amor. Pues tienes ni razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor, piensa ni a razón cuando que nadie me lo hará como él para que le yo Porque fue que oré, se si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné con ti un gran amor, nunca más sé dónde ahorray, ya no extraño la vida que tenía, cuando pienso en lo que decía, ni estoy ni ha razón, yo que no iba a encontrar a pill any Ibiza to show if Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove a big baller cause I made a million dollars and I spend it on girls shoes but you don't wanna be high like me never really know why like me you don't ever to step off that roller coaster and the alone and you don't ride the bus like this, never know who to trust like this you don't wanna be stuck up on that stitching, stuck up on that stitching, oh Som Aixem amb la bachata. I és un artista que no par de sonar l'antena dels èxits. Que si al costat de Sebastià Nyatra amb vagabundo, també aquesta El Merengue, sota la producció de Marshmallow, a Flashback, només èxits, fent camí a dos quarts d'una de la tarda. Ara el ritme més tranquil·let del nigerià Rema, i aquest Calm Down. Another banga, baby, calm down, calm down. Yo, this your body puts in my heart for lockdown, for lockdown.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 és el so de Rigoberta Bandini a Flashback Paula Ribó també coneguda pels amics Dos quarts i mig d'una Supernova és el nou àlbum de Saxeni Sortirà divendres que ve i a Flashback sonen amb aquesta estiuenca cançó que es diu Per la borda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 Enball en busca en Tiro al mòbil per la fer amb la turra, li posen d'altres límits i n'he per cobrar. Jo he trobat el millor clima al vell mig de l'huracà i amb el camp de les sirenes em deixo emportar. Puc al sol, que és allà on la vida crema un banyet sense pudors, passejant per la platgeta. Quan ja és fos, ballem la mar i morena noto com la pell, cada dia és més morena. M'he posat de tot el mòbil, el soroll que fan les copes així no es distingueixen si em volen trucar, si em vol de cançons com Estolen Dance han tornat als Mil Kitchens per la Porta Gran amb aquesta cançó que és el títol del que és el seu nou àlbum a Flashback Només Èxits. Moment perfecte per Mossegada Balena amb Figa Flauers. Hola, la carapenya de Flashback. Som els Figa Flauers. Saludito aquí. La mosseg, mosseg. La mossegada una síndria sucosa que regalina el meu cap que ja delira voldria saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastar amb el meu carret, sentir-me el teu amulet, cant per also put the petants to the flow the energy on my trail my energy unavailable I'm gonna tell my way hey, go hey when I flat on my try to the top I've been out of shape taking out of the box on my astronaut, now I blasted off the planet right that cause catastrophe and it matters more because I had it now, I had I thought about Ricky havoc on an opposition kind of shocking then when static with position I'm automatic or the back I ain't talking second packet pack it up on panic batter bad up who the batter it don't matter because we should throw el tema que protagonitza en Imagen Dragons i J.I.D. a Flashback Només Éxits. Som-hi, doncs. Camí la una amb Megan Trainor i també els tiets. Amb Amb Coti per Coti. No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho. M'ha a les mans un Coti ben salsero que ha mogut tot No me'l puc treure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 el pots treure el cap Si vols aquest secret perè'hauràs de canviar. No em vull saber i per Bot i perquè. Tu no, no creuate la mira Pot dir per tot ti, no en crec to. No Get your neck break Ooh, Tell me what you What you, what you gonna do Ooh. Cause I'm about to make a scene Double up that sunscreen I'm about to turn the heat up Gonna make the glass of steam Ooh, Tell me what you What you, what you gonna do Ooh. When I do my walk I'm a Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess, cause even with my hoodie on, bet I made you look, I made you look. Mm-hmm, mm, -hmm, mm -hmm. and once you get it tasty. You'll never be the same This ain't that ordinary This that 14-carat cake Oh tell me what you, what, what you, what you gonna do L'Ora. The sound of summer. Flashback. Viu l'autèntic so Flashback. Només èxit. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Flashback. Hola, soc Sebastià, ja traig. Hola. I escoltes Flashback. Flashback.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 a yeah. yeah.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 Pasarte a la borrachera, mi nada, nada, tu cuerpo la vibra enterándote a ayudar, olvidarte de un amor que no sé acabar, perder estar con todo el mundo.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 Chacha aunque pase el tiempo todavía me esos movimientos ay ay ay ay mi cielo el amor duele está doliendo puedes salir con cualquiera na na na, na. pasa la borrachera na, na, na, na, na. La entera, no te voy Tre un amor que no acabat estar con tot el món Darme la Una cançó que gairebé no requereix cap mena de presentació. No vagabundo Sebastiànyatrà Manuel Turizo, que és l’èxit de la setmana des del dilluns i fins a avui diumenge. No vora d'èxits la darrera que passem plegats és la una i quatre minuts Amb'ix Mata. Flash. Camí a les dues, agafant una miqueta de gana pel dinar al ritme dels èxits de Flashback Com aquest de Lorín, la guanyadora del festival d'Eurovisió d'enguany Amb aquest tema que es diu Tattoo Benvinguts I go, baby we both know This is not our Pirotècnia Samarretes exclusives Babaritur 2023 L'espectacle 100% Flashback El dissabte 9 de setembre El Babaritur arriba a la pobla de Montornès T'esperem a l'aparcament de la Closa Nova I seguirem dient Jo ho vaig viure Si he de quedar Que sigui perquè ens importa El grup revelació d'aquesta temporada, no si temporada Es diu Coco La combinació perfecta de llimona i sal si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 El vermut de Llucià Ferrer des de la Masia Can Ratés de Santa Susana. Ens acompanyarà el mestre Xavier Cerdà, sempre genial en les seves frases fulminants i respostes lapidàries. I a bon ritme aniran passant la Txell Sust, una de les veus imprescindibles del jazz català, i Carolina Oliveira, acabada d'instal·lar a Barcelona, actriu i cantant brasilera nominada als emis. Per venir de escriu a vermut.radioflashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Fritz Ràbic, Catania Escudier, la espanyola, Viladrau i Candorant. Flashback. La ràdio musical de La Garrotxa. 93.2. Flashback. La ràdio de l'estiu. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Flashback som mes calenda no el leo so de ti el infierno a mi pas es que amo sempre que i quan no te vas jo flashback al sol del mediterrani mil veintitrés. ¡Hasado! to Cha change. Oh. Don't Hurt Me és el número 1 de David Guetta en recuperant tot un clàssic del sé que l'ha passat, traient-li una mica la pols de sobre per adaptar-lo al ple 2023, sona flashback només èxits, quan passen 3 minuts d'un quart de dues de la tarda. Canviem de registre amb Ed Sheeran i aquesta baladeta que es diu Ice Closed. I it's a bad idea But how can I myself Been inside for most this year i thought a few drinks they might help it's been a while my dear dealing with the cards life down I'm still holding back these tears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 the rhythm the rebel new and improve i'll be a new level that's how we do it we build it like lego fuel on the fire you're dealing with fuego can't stop. i am addicted i never quit won't stop don't need to speak to no therapist don't stop keeping the movies the narrative i'll stop do it like whoop there it is This o malbenito son bones vibes tot el que faig amb tu perquè només puc pensar amb tu i tu i tu i tu, i tu, i tu des que t'he vist avui ui ui ui ui cada ja, ja, no que ha passat crec que m'he enamorat si acaba tindre el cor trencat et passaré a recollir per a la cala d'ahir i menjarem calipo cervesa i solesito fins que se'ns faci de nit, fins que se'ns faci ai, ai, ai. ja està tot ready per sortir, i tu portes al parell de vestit, i sona despacito, flotant com un manguito, tot, tot, tot, tot, tot, fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu, i fer amor després dinar en plats tarde o de mojito, te teo malbenito són bones boniques, faig tant tu perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu, tu, tu des de que t'he vist avui ui ui ui ui, ui. Baja, no que ha passat, crec que m'he enamorat si això s'acaba tindre el cor trencat Amore tu i jo portada de l'amore La fa molt de temps que estic amb la sola Y ahora no me es tu pensamiento, tu, tuito, tuito, tuito, tu, tu, tu. porque tú sé el mi amor eres, eh. tú yo sé Epico Solet és el que malauradament avui no està fent sinó que més ben tot el contrari amb uns xàfecs importants a algunes parts del país sobretot al sud del país La platja es dejo més detallets a flashback només èxits per donar pas a la col·laboració de Lola Indio Quevedo tros de cançó que es diu El Tonto Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste en ese no pierde valor A de ámbito han visto lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De la foto que subes y filtro Es como perrear en la disco Te tapo los ojos como el beatbox quien empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te andé esta noche vas a tocar el té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 el so Chanel i Abraham Mateo a Flashback, només èxits. I atenció perquè anem a escoltar ara mateix el debut a Flashback de Mamadúixam sota la producció d'Escoti D.K. De Mare meva com s'enganxa això que es diu RiquiT. Mare meva, se'l costa un moment de fer RiquiT. La gent amb la gana es planteja sortir d'aquí que no hi ha bona boda sense el RiquiT. La pista de valles veu en pasos malaits. Riquiti, riquiti, riquiti. Tot un fa riquiti. A partir d'ara ya no hi ha fotos, to que d'aquí. Canoia bona boda, sense el riquiti. Fins que la morta en separat, tot riquiti. Bara me va ser que un moment fet. Luego las pasea por Campastís. Mi cada sol te la sala buscando amics. Cano ya va una boda sense el requetí. Taco cuando tú vengo de allí. Que tiene que tiene que tiene con va A la posta Tonsopatari tot riciti. No va socot un moment per diciti. Riciti riciti riciti. Cala baby no un exit what for lightning shim no queden bé uns xiulets a les cançons One Republic I ain't worried des de la banda sonora de Top Gun Maverick per canviar de registre ara amb un dels referents de la música llatina com és Rau Alejandro sota la producció de Bizarrap Baby Hello Baby vamos una cosa para vernos solo tienes quien 23 és el número de Dua Lipa. Flashback, només èxits. D'aquí 7 minuts ens plantem a les dues de la tarda i atenció amb el que us comentem ara mateix és que avui hi ha partit de la Lliga Protagonitzat pel Barça serà el segon partit consecutiu que juga fora de casa després de visitar el Villarreal la setmana passada ara toca jugar a Pamplona o s'assuna Barça, que el podrà seguir en directe des de Flashback al Bada Barça a partir de dos quarts de nou de la nit de la prèvia i la retransmissió del partit i també per descomptat el postpartit en directe des de Flashback i també al nostre canal de tweets arroba FlashbackOficial Barça aquesta nit o s'assuna Barça a dos quarts de nou de la nit, patrocinat per Estrella Dam. A Flashback, només èxits a... Mata. I un servidor que toca el dos, que se'n va dinar, i us deixo ara a partir de les dues amb Audal Puig xalala. i més èxits a la casa de Flashback. Ells són figaflaues, i això és xalala. Passeu una bona tarda, adéu. La cleca camina pel barri s'abloqueix ja bo. Camina tranquila, que el parc no te Tenen futracs amb llumetes penjares que organitza el cunyat i ens regala entrades que hi toca pau allbé i propostes rares. Baimé germana d'imprevista treu un sobret una pista un dibuixer que ens fa ser avisit i és. I ens vam passar el concert plorant. Bolívia, quin moment tan bonic i estrany. Pensava que es casaven i ja ens diuen que serem una més a la família. Juro una panxeta i els papers són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara, de petita, i apareixes tu. I ens van passar el concert plorant, Olivia, serem una més la família Jo a sobre va tocar milies, i jo em sentia el protagonista avui l'únic que vull és veure't tu Lídia sempre seràs la gran de la nova família Vai i més germana d'imprevista treu un sobret amb una pista un dibuixet que ens fa ser ser florant Olivia quin moment tan bonic i estrany Olivia pensava que es casava ja ens diuen passarèmona mes i són aquí a l'antenna de la Flashback. Són els detallets amb el seu Olivia, la cançó que han set aquesta nova hora d'èxits plegats aquí a l'antenna de Ràdio Flashback. Hola, hola, bona tarda. Sigueu molt benvinguts en aquesta nova hora d'èxits que arrenquem des d'ara fins a les 3 de la tarda, on anirem solant moltes propostes i molts èxits. Només éxits amb veu una d'elles serà cançó del 2021, Camila Cabello, amb Don't Go Yet, però abans la cassona de fons. I amb les babies. Benvinguts, bona tarda. amb aquesta proposta caribenya. Don't go yet, sona l'antena de la Flashback. Sonar a les 2 i 8 minuts una cançó que, de segur, també sonarà... <tots> Durant aquest Va torna l'espectacle musical més impressionant de les terres catalanes. Torna el Va l'espectacle definitiu de Flashback amb Andreu Preses, Mar Arans, Marc Frigola, el Gran Germán i Carles Pérez. Va 2023, música, efectes de llum i fum... Foc, projeccions visuals espectaculars, pirotècniques, samarretes explosives En fi, una nit de música inoblidable amb tots els èxits flashback. Mira, apunta't aquesta data. El dissabte 9 de setembre, el Baperitur arriba a la Pobla de Montornest. esperem a l'aparcament de la Closa Nova. Barcelona. Barcelona. 106.1 A veure, Marc, hem de fer la promo de la de Barça. Tens alguna idea? Això. Uh, i sí, ràpid, amb el que 1 gener, 2 de febrer, 3 de setembre, o s'assuna, Barça. Sí, trobo que has sentat molt bé l'estiu, eh, Rata? Veig que estàs molt creatiu. Tio, no sé què et puc dir, o s'assuna, que són de Pamplona, que tenen bones rotondes, jo què sé. Eh, molt bé, crack ja trucaré. La retransmissió del Barça, al va ba de Barça. Diumenge a les 9 del vespre, o s'assuna Barça. I a dos quarts de nou, la prèvia del partit. Va ba de Barça, a Flashback. Amb el patrocini d'Estrella d'Am.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 Món de veritat, la cançó de Buos amb Juan Magan que s'ha fet viral a TikTok. Que la storie més única, que s'acalla és pública i TikTok és més perfecta, és si amballes en directa. No veic que tornis a obrir. Buos, un dels grups imprescindibles a tots els festivals i festes majors, acabarà l'any amb una gira europea.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 amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ràbi, Catania Escudier, La Espanyola, Viladrau i Candoran. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, momerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits flashback maybe i don't wanna know the way home taking on Stay oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'd be fucked up if you can't be right yeah. I do the same thing I told you that I never would I told you I changed even when I knew I never Could know that I can't I know by aquí d'Laro i acompanyant de Justin Bieber amb aquesta proposta que es diu Estai sonant aquí l'antena de Flashback Ben a punt, tenim David Guetta i sí amb Let's Love, però abans a la Muero Fuero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién eres tú? Oh. ¿Quién eres? Sí, ¿Cómo te llamas? Nunca te visto por aquí yeah, yeah. Tu crees que podría invitarme a un simple baile di que sí yeah, yeah. Hay algo en tus ojos xat a Manuel Torizó se li va obrir les portes, abans també ja les tenia obertes, eh? però després d'aquesta va poder col·laborar amb Mars Melo amb aquesta proposta que es queda als Estats Units i a Colòmbia amb aquesta que es diu El Merengue, sona antena de flashback. Salut! Salut. Salut. Animarà amb aquesta, Miley Cyrus, amb el que sona de fons, es diu Flowers. Mm.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 Feeling that I'm going under But I know that I'll make, make it out of love If I quit calling you my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 be calling you my did i una cançó que coneixes i que sona l'antena de flashback quan són dos quarts i cinc d'aquests uh, dos quarts i cinc de tres d'aquest diumenge dia 3 Anem fins a Osona, empalat i pelut Fem la mossa. Fem l'amor, fem l'amor Fem l'amor-sa Fem l'amor, fem l'amor Fem l'amor-sa Soc un llaminet farcit d'amor Vine amb mi al dit Desfem-nos com els canelons Jo amb tu vull ser les postres Sé que t'encanta el dolç London. Mm -hmm. La so de Milky Change, el més nou dels alemanys, amb aquesta cançó que es diu Living in a Haze. Sona a l'antena del flashback, només èxits. Camí cap a 3, quarts de 3 d'aquesta diumenge, dia 3 de setembre. Som-hi, Ben a punt, Megan Train-on, amb All About That Bass, però abans, el so tranquil, el més nou de Las Vegas. Son Imagine Dragons amb aquesta proposta. Es diu Waves, sona en flashback. 21 years she figured it out she started to drown of the life but all of that it's just a dream It shattered now and everything's changed with one car and one night is driving through the prime of your life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 Is. Flashback. All the hits. Because you know I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. Bass, bass, bass. bass. Yeah, pretty clear. I ain't no size 2. But I can shake it, shake it. I'm all about no trouble I'm all about that bass, about that bass hey. Bona Go Save l'Ajback, que és Ed Sheeran amb els seus shivers sonant aquí a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Camí cap a les 3 de la tarda. Abans escoltarem Dua Lipa amb Physical, però ara anem cap a Aigua Freda i Centelles it it back, eh? per escoltar els catarres, amb això que es Cor. No crec en la sort sempre em dura tan poc, però sé que el meu destí és el que faig per mi. Només tu em fas creure que encara no estem perduts. Oh! Déu ni els dogmes dels adeus però no em falta la fe perquè ho tinc tot per fer el teu costat. El miracle és un dilluns al teu sofà mirar-te al teu comor crec en el cor gàbies fetes d'or, però sé que el que fa ric és el que he compartit amb tu i en tot l'or del món no es compra el que he viscut No crec en l'amistat filtra en l'Instagram però tinc la meva gent i és més que suficient al teu costat, tot el que em passa és espectacular Crec en el cor junts quan estem lluny, crec en el cor, en tu tot i abans cremar-se cap pagar-se poc a poc. Crec en el cor.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 Bíblia ajuda un amor que nou acaba L'èxit de la setmana Radio Flashback, sona a que de fet és el número 1 d'aquesta llista durant aquesta setmana. A la llista de Flashback. recordeu que encara podeu votar durant aquestes dues últimes hores fins a les 5 de la tarda per decidir qui serà el número 1. En aquest cas, el que sona és este lletra amb vagabundndo, que aquesta nova hora musical. Bona tarda. Acompanyam-vos una hora més fins ara a les 4 amb tot el que estigui fent. En veu Puig. Molts èxits i moltes propostes aquí l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, com aquesta, Olivia Rodrigo amb Vampire. Bona tarda.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 Mira Dante Isaac te me pega como quien graba con B, -B. Saiy, las amigas del par ella se quedó. Miran todos saludos no al reloj no fuimos en... Fuera el apartamento en privado me pedía que le diera concierto, le dije que por menos de un no canto. Y no fuimos en una empezamos a la una y con la nota rápido no quiero sense cap mena la cançó de l'any passat aquest Quédate Bizarrap Music Station 52 de la map de l'argentí i el canari Bizarrap Ikevedo sonant l'antena de flashback i, uh, també que sabigueu que aquest cap de setmana de fet avui hi ha partit de Lliga. Juga el Barça, el segon partit consecutiu fora de casa. Després de visitar el Vilareal ara toca jugar a Pamplona i a Flashback us ho explicarem al va ba de Barça. Segueix el show del va ba de Barça aquest diumenge a les 9 de la nit o s'ajuna a Barça i a dels quarts de nou la prèvia del partit. va ba de Barça a Flashback. Patrocinat per Estrella d'Am. Barcelona. Barcelona. 106.1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 per venir escriu a vermut.radioflashback.cat Cada dissabte de 2 a 2 al vermut de Llucia Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ràbic, Catania en La Espanyola, Viladrau i Can Durant. Si El grup revelació d'aquesta temporada es diu Coco, la combinació perfecta de llimona i sal. Si no tant, tant. Prova una mica de llimona i sal i deixa't seduir pel fenomen Coco.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 Reviu tot el que t'ha agradat o descobreix el que t'has perdut al podcast de Flashback. Flashback, Flashback. Flashback. Avui al German. Bona tarda, benvinguts al Feedback. Tot el que fem ho trobaràs a la web. Flashback.cat Flashback, la ràdio musical de Tarragona, 90.4. Flashback, la ràdio de l'estiu. Puede estar con todo mundo, naranara, Darme la cebada. Jess me confondo i crec que voy a oblidar tu és destreva sempre als somnis de la nit i si clauito Flashback, el so del Mediterrani. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, de queriendo beber, de una copa vacía. Ah. Como si no sintiera nada. Ahora me mira tan diferente, yo no no encontré la corriente. Flashback, la ràdio de l'estiu. Flashback. Flashback. <tots> <tots> For a gift. I put diamonds on your wrist I can't buy your loving It's never enough I took that girl on a trip Cause we was all you in Ever since we stopped touching We're not in touch I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we convert work like a nine to five I'm told me stop paying pay all the games steady doing dollars expect change but everyone is the same can we just make love bye bye I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine to five oh. Mama told me stop, pay, pay all the games so Steady throwing dollars, expecting change But every war ends the same Can we just Sí, és clava i tot, Duele tan clavaito que gustat Chanel i Abram Mateo són a l'antena de la Flashback Només èxits en aquesta tarda de diumenge Dia 3 de setembre Acompanyant-te amb tot el que estiguis fent Som-hi, seguim amb més èxits Segons el de Mabel amb Don Comi a pro el que escoltem ja de fons És la col·laboració entre Badalona i Calafell Bus i Juan Magan sonen amb això El món de veritat Després dels mil m'agrada Que hem intercanviat Escor de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadasbú al seu terrat. Veiem-nos ja de una en el món de veritat. que mai es publica i el TikTok que és més perfecte és si em balles en directe no vull que em tornis a obrir per parlar-nos per privat ens toca sortir una nit descobrint junts la ciutat després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure'ns dos la lluna cadascú al seu terrat veiem-nos cada una en el món de veritat Les coses com les tinc el cor, la llum, no em deixa veure el cint, tinc mirada, ho saben conquistar-te i ara tot és que res m'agrada. Si no parles de tu de coses que sé que em posaria tonto a ensenyar les teves, cartes i juguem a fer-ho tot mal, tot mal, tot mal, però mai jo et faré cap mal, cap mal. cambiat que es corre matinata que ens vem d'amagat de veure dos la lluna cadescó al seu terrat fallem ja una en el món de veritat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 Don't call me up, my friend said you were a bad man I should have listened to them back then And they' trying to hit me up again, nah, nah, nah, nah, I'm over you and I don't need your lies no more Cause the truth is that you brought me stronger And I know you said that I changed my cold heart But it was your game that lasts cause ooh, I'm you Don't call me up want to talk about us, how leave it behind, one drink and out of my mind, not enough to take me out Baby, on the high, you're alone going out of your mind, but I'm here up the club, and I don't want so don't call me. Don't call me, tonight, don't us, don't, not, not me alone, club, don't so don't call me up, on the la radio musicalta cataluna, flashback <t 'ha de llenar>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 i solicito fins que se'ns faci de nit, fins que faci de nit. Ai, ai, ai. ja està tot ready per sortir i tu portes al parell o de vestit i sola despacito flotant com un manguito top, top, top, top, top, fins que s'acabi la nit jo vull anar a la platja amb tu amb tu, tu, tu, tu, tu des de que t'he vist tu, tu, tu, tu, tu ja, ja, no, què passa? crec que m'he enamorat si això s'acaba, tinc el cor trencat Amore tu i jo seré en portada de l'amore La ja fa molt de temps que estic amb la sola i ara només tu pensa amb tu, i, tu, i, tu, i, tu, i, tu perquè tu, tu ser el meu amor. Solle. Ho deixen ben clar, eh, jo diria. Uh, tenen molt clar també el que volen. Estic com a ciutat i ets amb la millor companyia. Anem cap a la platja. Sona d'aquí a l'antena dels èxits quan falten 3 minuts per dos quarts de 4. Seguim amb el ritme, seguim amb molt bona música, com és el cas ara d'aquesta cançó. densa uh, disco, també podríem dir-ho. Sona It Goes Like Na Na Na. Beggy Go a l'antena de flashback. Hola, hola. Don't harm me, worries. love? David Guetta i en Marin amb aquesta proposta dels 90K, ara torna i que ho rebenta, ho peta aquí l'antena de Flashback. No. Anar rien, anar rient. Seguim a l'antena de Flashback, seguim a l'antena dels èxits amb moltes més propostes. Un dels protagonistes d'aquesta tarda, que demana permís ara per passar per aquí i treure al cap, són Flashy Ice Cream, amb aquesta que es diu Millor del que pensava. Sona a Flashback, és un èxit. Un insta màgic irrepetible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 Con Coneixen el BigPong No vam preveure ni el Simpson Pilar del seu culet i perdre el sentit Quan un mou a TikTok M'ha robat la gorra niuera Te la truca en espera Pilar del seu culet i perdre el sentit Quan estic amb ella I estàs tan guapa sortint del Hotel París Hilton Digue les mans com un Dalton No vol que sortim del llit I l'accento amb mi de París a London Catalana i orgullosa Passa la història com bro. No vol que sortim del llit Se va tornar mi cap a Barcelona vaca amb aquest àcid bosc, un cantant que aquest passat estiu va estar per cas nostre mentre seguim a molts més èxits Calvin Harris i Eli Golding Miracle When me, There's a place I go It's a different proposta d'Ens de Nike, des de la pel·lícula de Barbie, des de la pel·lícula del món de color rosa, sonen a l'antena de ràdio flashback, només èxits. De fons ja sona el més nou, aquesta regrabació de Taylor Swift, Cruel Summer.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 Pensava que es casaven i ja ens diuen que serem una mesa. La...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 Sarem una més la família Jo a sobre va tocar Pugamilies uh, I jo em sentia Protagonista Avui l'únic que vull és veure't Olívia Sempre seràs la gran cala no de família Va i més germana Quin